Кучки вероломни. Дяволска дозина не от реални кучки, но от разкази на Роберто Боланио излиза а, днес а, вечерта. Това е и поводът а, да чуем преводачката. Нева Мичева Нева Мичева е всъщност и човека, който прави поредицата, а, кратки разкази за винаги на издателството Жене 45, което издава книгата на Роберто Боланио. Нека да кажа, че Нева Мичева е носител и на наградата Националната награда Христо Геданов за превод. Нека да научим малко повече Нева за а, този уникален чилийски автор. Здравейте! Добър ден! Много благодаря за поканата да кажа няколко думи за този мой любим автор. А, искам да спочна, че до вечера в 6 и половина имаме премиера в а, бар... Бариста, <съща> Батчо Киро, 26 в София, който иска да заповяда да се срещнем, да си поговорим. Издателят да също там и ще каже за своите мотиви да издава точно този автор. А, аз имам едно... Хиляда определения, хиляда причини, хиляда определения на Болани, хиляда причини да се превеждат, да се публикува и да се чете най-вече. И искам да почета само едно, което много харесвам и което много синтезирано обяснява това е толкова специален за съвременната литература. Той е на Джон Банди, от английски писател, от The Guardian, една резю, която е писал за Болани. Казва в нея, творчеството на Болани е за точка, в която Гарсия Маркес се среща с Барроуз, Орхис, Мейлър, при това не е кротко, а с шумно взаимно опердашване. Нещо от този сорт, макар че при Болания никога нищо не е шумно. Той е този е чили питател, който обаче а, е формирал своята култура, своята невероятно богата литературна култура в Мексико. А, често с крадени книги, както може човек да бил много беден, много млад и не е имал възможност друге, че да се добере до книгите, които са го интересували и често с филми, до които се е успявал да се добере по, по всякакви начин чрез шмугване в киното или много ефтени билети филми, които, на филми, които никой, никой, никой, на никого не би препоръчувал имете да, в Мексико е формирал тази своя много еклектична, но много богата култура и след това, всъщност, се прописал и да пише прозота, която става толкова известна в Испания. Това е един, един космополит, почива много млад, 50 години. Включим, има, има различни интерпретации на причината за неговата смърт. Успорва се версията, че е починал а, просто заради бохемския си начин на живот от цироза на черния да. дроб. Да, не, не, това е понеже чернодробно заболяване и повечето хора мислят, да, писател, значи той и бил, бил, бил е беден, признат, значи много ясно, той бил е и много, той всъщност е бил е, известен като човек, който пие чай. Аз даже си направих едно малко ритуално ходене в един бар, в който знам, че е ходил да пие чай. <съща> това е обичал, това е пил, никога не е пил алкохол всъщност, така е твърдят неговите приятели. Иран Ето алудиста. опасността от клишетата за литературните да. автори за писателите. Да, да, да, и човек си казва, напременно, сигурнат препилци и роза, и щома, черния не, не, няма такова нещо, просто е много заболяване, била, много дълго тяко присъзнане, възможното присаждане на органи, не е успял да живее това, за съжаление. Наистина ли един от разказите му а, е всъщност разказ, в който Хитлер се появява като коридорно привидение? Това не е темата на разказа, но той наистина се появява. И не само Хитлер се появява, появяват се и няколко а, известни поети. Появяват се страшно много. При него е една невероятна галерия от образи, които познаваме и които не. Има един разказ, в който той прави безумно подробен и интересен обзор на поети, които пишат на френски, а, примерно за някакъв определен отрязок от време от 20 век. Хора от Африка, дори, защото знаем, че има колониални държави, на които, в които се пише на френски и така нататък. Хора от Франция, хора от Кадели, не. И той прави обзор на всичките тези поети, които той е чел, поне в някакъв степен. Той толкова много знае, както казват неговите приятели и познавачи, самия му живота е литература. Не, той не просто вярва в литературата и я смята за важна, Той живее както пише, пише както живее, пише за това, което е живял. Както сме в началото, не е шумно, не е рязко, не е избухващо, не е, е гръмков, никакъв е учи е американски писател в този смисъл. Впечатлима... Да, да. Впечатлима това, че в едно интервю на въпроса в какво той иска да се прероди, е отговорил, че иска да се прероди в, в колибри, най-малката от птичките чето тегло понякога не стига и до 2 грама, но също така изведнъж нали, от това толкова мъничко и нежно нещо, в масата на масата на швейцарски писател, в го от пустинята сонора, масата на швейцарски писател се предполага, че е нещо голямо и солидно, нали така? солидно, да, да, да. да. И плюс другото свързно с литературата не може без. Ами такъв е той. Казва много неща, които са малки и почти неусетни. Човек не си дава смака както в душата му, в съзнанието му, и разбира нещо друго. Не това, което е кръвно веднъж дорасва заедно с разказвача до някакво друго откровение. Извънъж нещо различно, много е важно, много е хубаво, много плътна проза и отличен разказвачи, от всичко може да направи. Нева, продължавате ли с преводите на негови произведения? Предстои ли да, да. излезе, например, нацистската литература в Америка? Не още да първа ми предстои да прочета за мнение. Мисля, че, мисля, че ще има интерес и ще има почва най-вече, но нещо, което ми предстои съвършенно конкретно, е Дивите детективи. Това е най-големият му роман, най-важният му роман, да кажа, най-плътният, с който се прочува при живе, малко преди да умре всъщност. Uh, и, и е важно, важно е него да представим в България. Ние бяхме първи в женети в тази поредица, кратко за винаги. Първи дадохме книги на Булани на български. Това беше телефонни обаждания, разкази. Но повечето познавачи на Булани или повече читатели и почитатели не смятат, че разказите са най-представителната част от uh, неговото творчество. Всички сочат първо дието да се като най uh, това е което, което предстои. добре, благодаря ви. Да. Успех. Нека да кажем, че да, днес ще бъде официалното представяне на втория сборник с разкази на Роберто Боланьо, наречен Кучки върломни.